Султанська мати, одною рукою даруючи хорем шовки, у другій, тримає шовковий зашморг, щоб при нагоді затягнути його на твоїй шині. Султанська сестра Хатіджа зла на весь світ за своє безнадійне сидіння у дівках, готова зігнати зло на своїй невісті без нічиєї спонуки. А тусь у порятуй мене від цих нелюдів. Але знала, що відступати вже не можна, що вперте її просування може обернутися або шляхом до вершин, або страхітливим падінням. Чіпляючись надіями за нову дитину, за нового сина для падишага, при першій же зустрічі з Сулейманом після своєї розмови Шемсія Шемсі Ефенді, спитала султана. «Ваша величність, ви знаєте, кого поставлено вихователем царського сина?» Без моєї згоди цього ніхто б не зробив. Зате ніхто не спитав моєї згоди. Шимсі Ефенді достойний чоловік. Його порадив мені сам великий муфтій. Він же дурний, ваша величність. А хто це сказав? Я кажу. Чим можна виміряти розум? Знаннями, які дають користь. А що дає користь? І кому? Хорем гірко засміялася. «Ми з вами можемо стати схожими нашим шимсі ефенді в цій суперечці. Благаю вас, ваша величність, не підпускайте цього міха напханого пустослів'ям і дурістю до вашого царственного сина». «Гаразд, я подумаю над цим. О, мій повелителю, не думайте довго. Зробіть це для вашої маленької хорем, для щастя і мудрості нашого сина. Благаю вас». Сулейман скупо усміхнувся. Коли він тобі не до вподоби, згода ми усунемо його. Хорем поцілувала свого поведителя в щоку тоді, в чоло, припала до нього всім своїм тілом. Він охоче приймав її лащення була єдиною людиною, якій дано пробудити в султанові людське, наближаючись до нього на відстані, яка для всіх інших була загрозливою і небезпечною. Інші, як найвищу милість, сприймали право цілувати полу його одягу або рукав. Тільки великий муфтій був достойний і честі цілувати комір падешаха. Мехмед Зембілі був великим муфтієм ще за султана Баязида, для якого він уклав книгу законів «Злиття морів». Вона вважалася неперевершеною, бо сказано було в тій книзі, що особа султана є місцем злиття двох морів – царства і знання, а також місцем сходу двох світил – сміливости і смиренності. Високої поваги заслужив і в султана Селіма. Розгніваний раз неправедним судом султана, муфтію взяв корзину, склав у неї всі свої книжки і прийшовши до Селіма, твердо вказав йому на незаконність його вчинку. За це муфтія прозвана – Зембілі Кошик Якось Селім, проїжджаючи вулицями Стамбула Пропустив поперед себе муфтіє І кінь Зембілі Кидав копитами багнюку І забризкав джубе султанове Селім заповів, щоб на його гробницю Поклали одяг, освячений багнюкою Муфтієвого коня Ще заповідав він покласти йому В голови скриньку з Сфетфами муфтіє Який скеровав його вчинки а в ногах – скриньку з шахами і нардами перського шаха Ісмаїла, мовляв, топтатиму воскресше всі мирські втіхи. Можна б сказати, що Зембілі перейшов у спадок Сулейманові від його діда та батька, і цим спадком молодий султан дорожив неабияк, у всьому прислухаючись до порад старого мудреця. Тому, коли муфтій при великому візирі Ібрагімові попросив султана вислухати його, Сулейман кивнув поштиво і не прикрив очі повіками, як то звик робити, а шанобливо поглянув на Зембіллі. Мухті любив висловлювання пишні й заплутані, але тут уже не було ради, доводилося слухати терпляче й до кінця. І вже коли міг слухати сам султан, то його великому візирові, хоч як насмішкувато він позарав на Зембіллі, теж доводилося вдавати уважність і навіть захопленість. Велике Левеня, поважно мовив муфті, смакуючи кожне слово, перл вінця царства і могуття, перелила небосхилу величі й панування.